Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah الذeder told by aadeh within the world and the end from those who were gates and do the Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai ashdak al qaulil, fain ashdak al hadith kitab wa khair hadi hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa shir al amuri wa klu muhdasat bid'ah." وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقد من لساني يقوا قولي اللهم آرنا الحقا حقا وارزقنا اتباعا وآرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابا قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المتمئنة Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Fadkuli fi ibadi Wadkuli jannati Sadakallahu'l-azim Muslimin, Musliman, Rahimahullah pada malam yang penuh dengan barakah, di tempat yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan ini seperti lazimnya. Marilah sama-sama kita memulakan pertemuan yang berbahagia pada malam ini dengan sama-sama dapat mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang utama yang diberikan oleh Allah ta'ala kepada kita sehingga menjadikan kita merupakan antara manusia yang dapat hidup dengan senang dan selesa dan yang paling penting kita dapat menggunakan kehidupan kita ini untuk menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita berpegang dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia lil akhirah dunia itu merupakan tanah ladang bagi akhirat apa yang ditanam di atas muka bumi maka di akhirat itulah akan diketam jika kebaikan yang ditanam maka pahala yang akan diketam manakala jika kejahatan yang ditanam maka sesungguhnya dosa dan uqubat daripada Allah yang akan diketam di akhirat Allah SWT dan Alhamdulillah kita dapat guna segala apa yang diberikan oleh Allah SWT untuk menjadi manusia yang dekat dengan Allah SWT iaitulah manusia yang muqarrabin dan muqarrabin ini bukan sekadar golongan-golongan malaikat yang muqarrabin kepada Allah Wa Tetapi yang utama Muqarrabin ialah manusia Kerana Muqarrabin maklaikat Iaitulah maklaikat memang Diprogramkan oleh Allah wa Sebagai golongan manusia Yang tidak melakukan dosa Kepada Allah wa Pasal itu kalau kita tengok Bagaimana disebut oleh Ulama-ulama Tauhid Iman yang ada kepada Para-para maklaikat ialah Iman yang subut Maknanya iman yang tetap Iman yang tidak bertambah dan iman yang tidak berkurang. Itu persoalan dia tuan, -tuan. Maka ia itulah sebab itu dalam keadaan tadi walaupun maklaikat. Termasuk makhluk Allah yang jenis mukallaf juga. Sebab mukallaf ini bukan nanti mukallaf itu hanya ditujukan kepada manusia. Bukan ditujukan hanya kepada ia itulah jin. Tetapi termasuk golongan mukallaf ialah maklaikat yang muqarrabin kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi yang perlu kita faham ialah bahawa mukallaf manusia mukallaf jin dinamakan mukallaf syar'i apa maksud mukallaf syar'i mukallaf syar'i ialah mereka yang dibebatkan hukum oleh Allah wa subhanahu wa ta'ala dan kemudiannya jika mereka melanggar hukum Allah wa subhanahu wa ta'ala mereka telah mengisytiharkan perang dengan Allah wa subhanahu wa ta'ala, artinya iaitu lah diberatkan hukum ke atas mereka, iaitu lah tidak ada satu kekuatan di pihak mereka boleh menolak hukum yang telah ditetapkan oleh Allah wa subhanahu wa ta'ala tetapi mukalaf yang ada kepada malaikat, disebut oleh ulama tauhid iaitu lah mukalaf ta'zimi bukan makna mukalaf syar'i apa makna mukalaf ta'zimi mukalaf hanyalah sebagai lambang untuk menunjukkan Menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah SWT Sebab itu dari segi Kaedah ini kata ulama' Malaikat ini kalau dia buat salah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekalipun Dia tidak dinamakan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi sesungguhnya Jenih Malaikat ini Tidak ada satu Malaikat pun Yang akan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang akan engkar Segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun sebesar zarah Kerana program mereka Yang telah ditentukan oleh Allah, bahawa Malaikat ini, imannya Iaitulah iman yang subut Iman yang statik, iman yang tetap Mereka tidak akan melakukan dosa Kepada Allah SWT Manakala Bila subut manusia Iaitulah manusia ini Imannya, iaitulah ada jenis Yazid ada jenih yang kus ada jenih yazid wa yang qus apa dia iaitu lah iman yang sentiasa bertambah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala kurang pun tak langsung yang ni iman siapa? iaitu lah iman al-anbiya wal muksyalin iaitu lah iman nabi-nabi yang muktabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada juga iaitu lah iman yang, yang kus iman yang sentiasa berkurang Tuhan bagi kat dia banyak mana iman Semakin hari semakin kurang, semakin hari semakin kurang yang ialah iman fasikin, iman orang yang fasik, iman zalimin, iman orang yang zalim. Di atas mukabami Allah Subhanahuwataala dan juga iman munafiqin. Ya golongan yang munafik kepada Allah Subhanahuwataala. Manakala ya itulah iman awam manusia, macam kita ni tentuan. Yazidway yang khusyuk boleh bertambah boleh berkurang apa ha, sahaja kadangkala -kadang bila dia bertambah dia boleh menandingi apa yang ada kepada para-para malaikat yang mukarrabin kepada Allah wa subhanahu wa ta'ala pasal itu mukarrabin manusia ini kadang-kadang dia lebih hebat daripada mukarrabin malaikat yang mukarrabin kepada Allah wa subhanahu wa ta'ala tak mustahil tuan, tuan kita boleh jadi yang itulah golongan yang dekat kepada Allah wa subhanahu wa ta'ala lebih dekat daripada kedudukan malaikat yang mukarrabin kepada Allah wa Subhanahu wa taala. Ha, jadi kita syukur nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita untuk muqarrabin kepada Allah wa Subhanahu wa taala ini ialah dihidupkan mata hati kita untuk redha dengan peringatan Allah, redha dengan peringatan Nabi, redha dengan peringatan ulama. Kita mengisi masa kita untuk mendengar peringatan-peringatan ini sebagai satu kekuatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan Di dalam keredoan Allah ha, Dan kita syukur tentuan Bila tanda Tuhan reda kepada kita Kita didudukkan di dalam majlis Yang begitu ulung Di atas muka bumi Allah SWT Ini Yang mana peluang yang paling utama Salah satu keuntungan Kita dapat duduk di dalam majlis Almu Allah SWT, Iaitulah Kita dapat menjadi manusia yang memahami hakikat kehidupan di atas muka bumi dan bagaimana nak mencaturkan hidup kita supaya hidup kita benar-benar bermanfaat di dunia dan juga di akhirat Allah dan sebagai peringatan juga pada malam ini saya nak bawa satu cerita tuan-tuan muslimin, muslimat, rahimahullah daripada kitab-kitab yang kita buka kita akan jumpa bagaimana satu perkara yang disebut oleh seorang ulama' syekh yang ulung di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ulama rujukan saya ini ialah namanya Syekh Syaqib bin Ibrahim Al-Balqi rahimahullah Allah. Ha Syekh Syaqib bin Ibrahim Al-Balqi ini bukan calang-calang ulama sufi. Ha kerana dia termasuk antara iaitu lah tok guru sufi yang disebut sebagai mentor kepada wali-wali yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita rajin, buka cerita-cerita wali tuan-tuan, ha? buka lah kitab Riyadhul Rayahinkah ha? ataupun, ya itulah maknanya kitab Fariduddin Atar At yang menceritakan kehidupan kisah-kisah wali di atas muka bumi Allah, Usubhanahu wa subhanahu wa ta ta'ala, kita akan jumpa ya itulah nama wali-wali yang hebat di atas muka bumi Allah, Usubhanahu wa subhanahu wa ta ta'ala kerana wali ni tuan-tuan, disebut oleh ulam dia ada wali yang disebut dengan wali mestor dan ada juga disebut dengan wali masyhur. wali mestor ialah wali yang orang tak kenai dia tuan-tuan dia ambil daripada kalimat satara, maknanya dinding ataupun tirai, dia terdinding daripada pandangan manusia dan pengetahuan manusia, dia ada mukabami Allah, manakala wali yang masyhur, wali yang orang kenai tuan-tuan, ha, itu persoalan dia dalam keadaan tadi, dan di kalangan generasi si wali, ia itulah yang paling ramai, ialah wali mestur daripada wali meshhor ha, jadi, maknanya, wali mestur tu kita tak payah amik tahu lah, sebab memang orang tak kenal dan memang orang tak tahu tuan-tuan, dalam keadaan tadi di atas mukabomi Allah ala ha, kita rajin mengaji, ah ha, kita tengok cerita tentang wali-wali masyhur antara nama wali-wali masyhur, ia itulah antara yang muktabar, di atas mukabomi Allah, Usubhanahu wa subhanahu wa ta ta'ala, kita boleh mendengar nama Syekh Habib Al-Ajmi rahimahullah, kita boleh mendengar nama Ibrahim Adham rahimahullah, seorang ulama yang hebat di atas muka bumi Allah, yang meninggalkan jawatannya sebagai seorang pemerintah kerajaan balak, dan kemudiannya dia menghambakan diri dan mengabdikan diri kepada Allah sehingga dia diangkat, terjat menjadi wali yang ulung di atas muka bumi Allah, subhanahu wa ta'ala, antaranya Bishrul Hafi, seorang manusia. Yang disebut dalam keadaan tadi sebagai anak rali orang yang paling kaya. Anak tunggal orang yang paling kaya. Tetapi dia dalam keadaan tadi hidup dalam suasana lalai kepada Allah. Akhirnya dibukakan mata hati oleh Allah wa subhanahu wa ta'ala. Menjadi wali yang cukup hebat di atas muka bumi Allah wa subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita ambil banyak lagi lah antara ulama ulama dan juga wali-wali ini. Kita boleh tengok siapakah tok guru mereka tok guru mereka tidak lain dan tidak bukan disebut salah seorang pembimbing mereka di alam kewalian iaitu disebut dengan namanya Syekh Syakib bin Ibrahim Al Balqi tokoh yang akan menjadi pegangan kita pada malam ini untuk kita ambil satu tazkirah yang disampaikan oleh beliau untuk menjadi iktibar kepada kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala baik apa katte syekh Syaqiq Ibrahim Al-Balqi tuan-tuan dia pernah berkata kepada anak-anak buah dia dalam satu kuliah dia tuan-tuan dia mengajar bila dia mengajar dia kata wahai anak-anakku Kewajipan kepada kamu pada hari ini ialah untuk mendapat makrifah ha yang kita rajin dengar dalam mana-mana kuliah makrifah makrifah makrifah baik jadi bila kita rajin dengar bak makrifah tok guru ni pun kata Kewajipan bagi kamu untuk makrifah ha itu persoalan dia dalam keadaan tadi jadi apakah makrifah yang perlu menjadi keutamaan kamu dalam hidup di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala maka Tok Guru ni cerita tuan-tuan antara ma'rifah yang perlu menjadi keutamaan kepada manusia yang beriman di atas muka bumi yang kita nak jadikan sebagai bahan asas perbincangan dalam tazkirah kita pada malam ini ia itulah bahawa hakikat kata Tok Guru ini wahai anak-anakku sekalian dalam hidup kamu hendaklah kamu ma'rifah kepada empat perkara. Di mana kalau kamu tak boleh dapat makrifah empat perkara ini, maknanya tidak ada guna dan manfaat kehidupan kamu. Walaupun kamu hidup selama 200 tahun. Tuhan bagaimana tahu umur panjang sampai 200 tahun hidup. ah ha, Yang tu ganandaian dan juga orang kata apa? Iaitulah kemungkinan yang difikirkan oleh Tok Guru sajalah. Dari segi realitinya, mana ada orang hidup sampai 200 tahun? Tapi maknanya, nak habat kata gambaran kot lah, kalau sekiranya Tuhan bagi kamu hidup sampai 200 tahun tiba-tiba empat makrifah ini tidak wujud dalam diri kamu maka tidak ada makna kehidupan kamu kerana kesudahan kamu tidak akan mendapat keredoan Allah subhanahu wa ta'ala dan bila tanda tak dapat keredoan Allah kamu tak akan mendapat iaitulah kemuncak nihaya ataupun maknanya dihayatul falah kemuncak kepada kebahagiaan apa dia? iaitulah syurga daripada Allah subhanahu wa ta'ala lalu anak buah dia bertanya wahai tok guru apa dia yang empat makrifah itu ha yang kita nak bicarakan pada malam ini sebab kita dengar makrifah makrifah makrifah ni kerap sangat lah apa benda yang kita nak kena makrifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa makrifah di dalam bahasa Melayu maknanya mengenal mengetahui dan kemudiannya iaitu dalam keadaan tadi maknanya bahawa hakikat, kita ambil tahu sungguh-sungguh, itu ma'rifah haa, nak, pasal apa? ni penting, kerana ada pepatah Arab yang menyebut, iaitulah apabila kamu tidak mengenal Lamuhei kamu tidak akan mendapat cinta. Maknanya kalau bahasa kita tak kenai maka tak cinta. Senang pahamlah tu lah dalam keadaan tadi. Nah dan ada juga pepatah Arab yang maknanya bermaksud Selalunya manusia memusuhi apa yang dia tak tahu dia, dia mukabomi Allah subhanahuwataala. Ah ha, dia tak kenai maka dia kata macam-macam. Dia buat anggapan macam-macam. Ah -macam. ha, itu persoalan dia. Bila dia kenai baru dia tahu. Baru aku tahu. No Itu persoalan dia dalam keadaan tadi, rupanya dia ni baik. Contohnya, kawan-kawan kita lah. Kadang-kadang kita tak kenai habis, tuan-tuan. Bila tak kenai habis, wujud prasangka macam-macam dalam diri kita. Dia teh mukabomi Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, jumpa tamana pun, dia payah nak sejum dengan kita. Ha, kita balik sekali lagi, duk fikir, eh, dia ni sombong. No, tak patah maknanya dalam keadaan tadi, memang jenis manusia yang tak kita senyum kat dia, dia tak senyum balik dan sebagainya dalam keadaan tadi, pasal apa? pasal kita tak kenai habis, bila kita kenai habis, baru kita tahu dia memang passion lagu tu tuan-tuan payah nak senyum, dia muka bumi Allah, subhanahu wa ta'ala baru perasaan bersalah menerpa dalam diri kita ha, pasal itu, kita dok buat usrah selalu siapa yang duduk dalam perjuangan usrah ni wajib, ha, bila kita ambil rukun usrah, ha, itu persoalan dia dalam adaan tadi mula-mula sekali dia suruh buat apa ta'aruf ha. mengenal diantara satu sama lain mengenal tu bukan nanti hanya dengan tanya nama pasal apa siapa kita pun Habang, aku aku kumfil islam aku saudara kamu dalam islam takat tu saja, sahaja Kak. dah kena-kenai habih sampai satu peringkat kenai PL dia dan juga perangai dia sampai satu peringkat dengar dia berjalan Mungkin kita tahu dah ha. ni bukan orang ni Pak Nga Hussein ni kalau ikut kaedahnya pasal kita tahu dia berjalan jenis seret kasut ha. jadi makna duk serap, serap, serap, serap, serai. Ini tawalin pengahusin. Tengok-tengok pengahusin sungguh. Barulah dia berjaya dapat rukun yang pertama. Dia eh, muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala baru boleh pergi kepada nombor dua dan nombor tiga. Tapi kita kadangkala, hat nombor satu pun tak ada lagi. Itu persoalannya. dia. Hat itu yang jadi masalah. kadang Kadangkala sama-sama kita dalam satu jamaah, dalam satu perjuangan, berbeza pendapat dan sebagainya. Melahirkan dan perbalahan yang begitu hebat di atas muka bumi Allah yang tu boleh gagah lagi, bukan gagah tu, kata baik tak baik juga tuan-tuan, kalau boleh tak boleh sama-sama kita ni kena satu kepala sepatutnya lagu tu, dalam keadaan tadi, yang paling tak terpakai lagi, ha, dia marah kat kawan dia satu jamaah, dia bercerita hak buat karak kiang tuan-tuan, ha, yang tu yang lagi tak terpakai, dia bercerita habis Ha, yang tu yang jadi cukup satu masalah yang cukup besar, sehingga kawan tu achuk, tak kira lah dengar ha, ni point aku, dia tepuk tangan tuan-tuan dia kalau a, maknanya ada bila kita duduk dalam usrah, bila sudah ma'arifah, bila sudah kita ta'aruf, kita boleh pergi sampai peringkat ta'fahum, boleh pergi sampai peringkat ta'kaful, sampai satu peringkat maksud ta'fahum dan ta'kaful ni, maknanya sampai satu peringkat, iaitulah bahawa sesungguhnya apabila kawan kita yang yang duduk dalam satu perjuangan dicela oleh manusia yang lain perjuangan kita boleh bela dia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala bukan menegakkan benang yang basah, tetapi imej dia tidak titab kata bahawa hakikat kalau orang cela dia seperti orang cela perjuangan dia di muka bumi Allah maknanya kita kena bela dia di depan depan di depan orang tadi ha? maknanya kita kena bela dia ha, balik mai sama-sama kita baru kita hayun sungguh-sungguh dua -sungguh. ha, tiga liang, tuan-tuan. Tuan-tuan saya duduk biar dalam keadaan tadi di atas, sebab itu ma'rifah cukup penting. Jadi, apa dia yang disebut dengan empat jenis ma'rifah yang disebut oleh Syekh Syakir Ibrahim Al-Balqi, yang menjadi satu kewajiban bagi manusia yang beriman untuk hidupkan di atas, muka bom Allah SWT. Yang pertama, seperti yang kita faham, yang ini merupakan tunggak utama itulah makrifatullah iaitu lah kita kena mengenal Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut awaluddin makrifatullah awal awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengaji tauhid dan tasawuf pula kita akan jumpa beberapa ayat dan juga madah yang diucapkan syair oleh ulama-ulama tasawuf dan tauhid iaitu lah tusih ibadah illa bima'rifatil ma'bud tidak disahkan ibadah manusia apabila dia tidak mengenal siapakah yang dia sembah. Ah itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Sebab itu makrifah kepada Allah menjadi satu kewajipan. Bagaimana kita nak makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak jalan dan banyak cara. Salah satunya dengan bimbingan apa yang kita dapat pada malam ini iaitu bimbingan majlis ilmu Allah wa subhanahu wa ta'ala macam tuan-tuan dukmen mengajari selama ini tujuan utamanya ialah untuk ma'rifatullah ia itulah mengenal Allah wa subhanahu wa ta'ala bukan calang-calang manusia yang pimpin tuan-tuan, ulama'-ulama' tuk-tuk guru yang hebat ha, itu persoalan dia dalam keadaan tadi, orang yang alim dengan ilmu tauhid orang yang alim dengan ilmu tasawuf orang yang alim dengan ilmu faqah Ha, bukan calang-calang manusia yang itulah menjadi tempat utama di sini disampaikan kepada kita ha, itu persoalan dia dalam keadaan tadi, bukan calang-calang manusia, tujuan utama nak buat apa tuan-tuan? supaya kita dapat ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi saya tak mau bicara panjang makrifatullah ni, pasal yang tu tuan-tuan boleh dapat dari datuk-tuk guru yang hebat, saya main ni untuk hanya bagi tazkirah saja sebagai satu peringatan kepada kita di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nak cuit tuan-tuan boleh tanya kepada tuk-tuk guru dan boleh dapat ilmu daripada tuk guru, bagaimana untuk kita bentuk makrifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu persoalan dia, ha, jadi makrifah kepada Allah ni bukan calang-calang boleh dapat, ha? maknanya kalau lagu kita ni tak tahu mana kena cari orang yang lagi hebat, tuk, -tuk guru yang memang cukup hebat, di atas muka bumi Allah subhanahu Nahwah Taala yang mereka itu sudah mampu untuk menjadi manusia yang alaik bilah, ya itulah orang yang benar-benar makrifah kepada Allah. Hamika boleh terjemahlah kepada kita. Apakah yang dimaksudkan dengan makrifah kepada Allah Subhanahuwataala? Tetapi ada seorang anak murid bertanya kepada Tok Guru. Nah, Tok Guru Tok Guru lah ni kalau kita bincang ma'rifatullah ni panjang cerita lah Tok Guru cerita salah satu sifat yang kalau ada kepada manusia itu dia termasuk orang yang ada dalam golongan manusia yang sudah mendapat ma'rifat kepada Allah walaupun sikit tak banyak pun dia dapat juga dia sudah menjadi manusia yang ma'rifat kepada Allah uh, subhanahu wa ta'ala ha, yang ni, poin penting ni saya nak bawa malam ni iaitu itulah kata Syekh Syaqiq Ibrahim Al Balqi antara sifat utama yang ada kepada manusia yang ia benar-benar makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala manusia itu berpegang dengan satu perkara apa dia itulah inna Allah inna Allah yang fa'u wala yadur ah wal wa la Awal wahwa, inna Allah yang fa'u wa yadur sesungguhnya Allah Ta'ala sahaja yang boleh bagi manfaat Dan Allah Ta'ala sahaja yang boleh bagi mudarat Lain tak boleh tuan-tuan ha, Jadi dia pegang kata Allah Ta'ala sahaja yang boleh bagi manfaat dan Allah Taala saja yang boleh bagi mudarat. Ayah ni dia sudah makrifah kepada Allah wa Subhanahu wa taala. Penting sangat kita nak kena pegang kata Allah Taala saja yang boleh bagi manfaat, Allah Taala saja yang boleh bagi mudarat. Penting tuan-tuan. Tang mana kata penting dia? Penting dia kepada kita sebagai pejuang-pejuang Islam di atas muka bumi Allah wa Subhanahu wa taala. Yang kita berjuang ini bukan kerana usia tapi kerana Allah Subhanahu wa taala sebab itu tidak ada satu unsur pun yang boleh menghalang kita daripada berterusan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala tapi yang kadang kala tersorot juga kalau bahasa kampung dia kata tersentot juga tuan, -tuan dalam keadaan tadi tengah duk berjuang syok-syok tahu maknanya temot tengah jalan faham temot kan? kalau belah pulau pinang dia kata temot ni maknanya habis ceritalah itu persoalan dia dalam keadaan tadi syahid sebelum berjuang Tengok sikit punya syok, semangat sikit punya kemat Tentu dapat ujian sikit tuan-tuan. Ha, habis cerita Temud tengah jalan syahid sebelum berjuang. Tak perang lagi syahidlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ah ha, itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Pasal apa? Salah satunya dia tak boleh pegang Allah Taala yang bagi manfaat dan Allah Taala yang bagi mudarat. Ha, contohnya dalam manfaat ni kita pegang bahawa hakikat dalam keadaan tadi manfaat apapun yang kita dapat hari ini Iyalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menentukan Bukan manusia dan bukan makhluk Makhluk tu hanya menjadi satu alat Di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala Bila makhluk menjadi alat Maknanya dalam keadaan tadi Tak sah bimbang Kalau sekiranya kita menyanggah makhluk Kita berpegang dengan ayat-ayat Allah Manfaat tetap kita dapat Di atas muka bumi Allah subhanahu taala. No, tapi yang jadi masalah, kadang-kadang dia tak pegang lagu tu. Dia duk nampak manfaat daripada makhluk. Dia teh muka bumi Allah. Wa subhanahu wa taala. Ha, ah tambah-tambah bila lagu tu tuan-tuan, dia nak memperkatakan kebenaran, tapi dia takut sekali lagi manfaat itu hilang daripada diri dia. Ah ha, yang ni jadi satu masalah. Ah ha, tu kawan-kawan pun banyak jenis lagu ni tuan-tuan. Tapi lah tak ada dah, tak berapa banyak dah jenis lagu ni. Pasal apa? Pasal menang banyak tempat. Ha? Ni cerita masa dulu ni, masa itu ni Masa kalah, kalah, kalah, kalah Masuk pilihan raya pun tahu, kalah Dalam keadaan tadi Tambah hak kawan-kawan, hak jenis Kita kata yang bertikmat kepada pemerintah Tak semualah tuan-tuan no? Itu persoalan dia dalam keadaan tadi you no know? Sampai satu peringkat Takut manfaat hilang ni eh? Maknanya orang panggil mengajak Nak cerita pengalaman tuan-tuan no? Bukan nak peleceh, siapa-siapa tidak Tapi nak cerita pengalaman, orang panggil mengajak tak apa bila pergi mengajak, dia buat syarat utama. Syarat utama apa dia, tuan-tuan? Antara syarat utama ialah, Hampa buat poster ke tak? no Orang kata, tentu buat poster. Sebagai satu publicity, Nak tarik orang main dan sebagainya. Tak salah. Itu sebagai satu ialah dalam keadaan tadi. Boleh. Tapi, jangan bubuh nama betul aku. Ha, itu persoalan dia dalam keadaan tadi. No? Contoh dia, nama dia Ahmad bin Mahmud. Contoh lah. Yang tak kena mengenal dengan mereka telah hidup ataupun masih mati. Kita kena ingat betul-betul tuan-tuan. No? Ha, contoh, kita pinjam nama Sat. Kalau kata ada nama Ahmad bin Mahmud pun pinjam nama Sat tuan-tuan. No? Tak ada kena mengenal. No? Ha, nama dia Ahmad bin Mahmud. Ha, tukar. Ha, tukar apa? Bubuhlah nama siapa pun. Bubuhlah nama Muhammad bin Hassan ke apa ke. Ha? Ha lepas tu dalam keadaan tadi depa hak yang jawatan kuasa ni dah ustaz kata lebut lah Tapi depa yang masalah depa men tak pi tanya ustaz tu. Pasi apa nak nak tukar nama? Noh, depa mai duk cerita kat kita dalam keadaan tadi. Bila mai cerita kat kita tak polahlah kita kata aku nak jawab. Men tak boleh. Pasi bukan aku. Ke ustaz tu wah patak tanya dia. Tak boleh ustaz. Paya cerita lah Ustaz tolong tanya sat pasi apa sebab memang ustaz Nah, Haa, itu persoalan dia. Kita pun tanya. Apa siapa? Awak pukul nama perciwanya? Dan nama lepas buat nama apa? Lepas itu, ayah panggil nama apa? Orang kampung panggil nama apa? Ahmad bin Mahmud? Nah? Itu persoalan dia. Awak tukar nama Muhammad bin Hasan Haa, itu persoalan dia. Dia kata, payah cerita. tak lagi, kita ada mengajak-ngajak, tak ada SB, May ke apa ke. Ha? lepas tu sampai kepada orang atasan ha payah nak menjawab dalam keadaan tadi noh kita terlebih hat ke sikit sat lagi ha habis cerita pasal apa sat lagi dia pergi hantar no? di mana noh noh di ulu Mahang eh Hulu Mahang dekat minta maaf dia hantar pergi ulu Bahanglah oleh ikut kaedahnya ha payah cerita tuan-tuan dalam keadaan tadi noh ha tu yang tukar nama pasal apa sampai peringkat tu tuan-tuan dalam keadaan tadi kita pun tanya balik awak hang sampai pangkat tu habang sudah tu tersaduk kira siapa hayun sudah lah itu persoalan dia hang tak apalah hang swasta tak ada siapa nak buat-buat ambil tinatkan aku ambil tinatkan bayar cerita Hmm, habis dekat tu lah saya kata kat dia no pasal apa iman kita berbeza no itu persoalan dia dalam keadaan tadi hang berpegang dengan kayu nasi ambillah kayu nasi no aku berpegang dengan cara kebenaran agama Allah subhanahu wa ta'ala pasal manusia hanya menjadi alat dalam keadaan tadi ia itulah tetap semua manfaat itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala tu kita kena pegang tambah tambah kalau kita yakin betul ya, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah sebut antara golongan yang tak akan dapat kepapaan di atas muka bumi Allah siapa dia muallim orang yang mengajar di atas muka bumi orang yang mengajar dia tidak akan papa ha, itu persoalan dia dalam keadaan tadi ulama orang yang mengajar dia tak akan papa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasal apa? sebab mereka didoakan oleh seluruh makhluk Allah dia muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala, cuma ada satu doa Nabi sallallahu alaihi wa apa dia doa Nabi itu, antaranya tuan, -tuan boleh buka kitab bustanul arifin yang karangan Imam Abu Lais as samarqandi dalam tu dia ada cerita satu doa Nabi sallallahu alaihi wasalam Nabi kata apa? Allahumma gni ulama. Ya Allah, Ya Tuhanku Engkau kayakanlah ulama ha? Kayakanlah ulama Haa tu dia kata patut tengok tutup guru semua kaya Pasal Nabi minta suruh bagi jadi kaya Bukan makna kaya Jangan silap faham no? Pasal dia disambung dengan Satu lagi doa Nabi Iaitulah waf wah bwanama saya lupa dia punya matan dia iaitu dan miskinkanlah iaitu mualim Ha, nak, tadi kaya ni miskin. pasti apa Nabi minta dua-dua dalam satu lafaz matan dia sekali dalam keadaan tadi. Bukan makna kaya. Iaitu lah maknanya ya Allah ya Tuhanku cukupkan keperluan ulama-ulama di atas muka bumi Allah. Sebab itu ulama ni hidup dia macam orang lain juga. Walaupun kadang-kala -kadang, lah kita kata nampak hidup dia macam biasa, tapi macam orang lain juga. Mana ada ulama yang merempat mana ada tuh tuh guru yang maknanya papa? Mana ada tuh guru yang betul-betul maknanya hebat? Nabi bawa tempoh wang kita dah kau wang tak ada Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Sebab Tuhan jamin dan Nabi pun jamin bahawa hakikat doa Nabi ya Allah cukupkan. Makna kaya apa dia? Cukup, cukupkan keperluan bagi bagi ulama. Ha, itu persoalan dia dalam keadaan tadi dan yang Nabi kata dan fakirkanlah orang-orang alim ini bukan maksud Nabi minta miskin supaya mereka miskin tapi maksudnya ialah jangan bagi maknanya sampai peringkat jutawan dan sebagainya pasal apa tuan-tuan di bawah syarah dia Abu Lek Samarkoni dia syarah pasal apa Nabi minta supaya dimiskinkan ulama jawab dia ialah supaya mereka tidak tinggalkan bidang mengajar. Ah, ha, Sekejap dia nak-nak kaya Dia pulun kaya tuan-tuan Tak ngajak lah Itu persoalan dia Dalam keadaan tadi Duk nampak peluang Duit tinggi Duit tinggi Duit tinggi Main ngajak Bapa diit sangat No, hak yang ni peluang atau tahu orang buka peluang kat dia contoh menegah ke dan sebagainya dalam keadaan tadi dapat peluang masuk atur-atur-atur-atur-atur dia jadi lagu mana sampai satu peringkat duk fikir eh nak mengajar ada lagi nak mengajar lagi mengajar juga tapi dua tiga malam saja tuan-tuan tinggal habis pasal apa peluangmu lagi tinggi pasal itu nabi kata ya Allah ya Tuhanku cukupkan keperluan ulama dan miskinkan mereka Ah ha, itu persoalan dia supaya apa? supaya maknanya mereka tumbuh dalam pendidikan kepada umat dia muka bumi Allah, pasal itu nak cari kaya, jangan jadi yang ulama No? nak kaji, nak cari kaya jangan jadi orang yang mengajak di atas muka bumi Allah sebab mengajak takkan boleh bawa kepada kekayaan ha, itu persoalan dia cuma hidup mereka sempurna dan juga dipelihara oleh Allah daripada merempat di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala sungguh juga macam saya tengok tok-tok guru saya mengaji di pondok dulu tuan-tuan heran tu kadang-kadang buat fikir heran untuk guru ni dalam nah, kerahan lagu mana kehidupan mereka tu tengok-tengok mengajar lepas subuh mengajar lepas tu duha mengajar lepas tu habis lah. lepas tu dalam keadaan tadi Lohong mengajar pula lepas tu tidur ustaz asak mengajar apalah lepas tu aisyah mengajar sampai tengah malam mengajar dalam keadaan tadi buat kerja apa dia buat kerja apa? Dia dapat duit tawanan gaji. Gaji pun kadang-kadang tak ada. Pasal apa? Minta yuran kat kita yuran ponok tu. RM10 sebulan. Bukan untuk masuk kat Tok Guru dah. Maknanya nak bayar kos pentadbiran ponok, rapi, ayak dan sebagainya dalam keadaan tadi. Tapi merempat kat Tok, -tok Guru ni. Bawa teborong, pergi reda tengah jalan, tepi jalan, pergi minta sedekah. Kah? Dah. Pasal apa dah? Tengok-tengok hidup jalan lain juga. Kaitan boleh pakai juga. Omah boleh? Boleh. Apa nama terbeluduh macam orang lain juga dalam keadaan tadi. Satu. Lepas tu yang syoknya dalam keadaan tadi, anak lagi ramai daripada orang lain. Ha, tengok-tengok 9 tengok. orang anak. 12 orang anak tu guru. Hak saya menaji seorang tu guru tu 18 orang anak dia dalam keadaan tadi. Tu dia. Setahun seorang, setahun seorang, setahun seorang, setahun seorang, setahun seorang, setahun seorang tu dia dalam keadaan tadi noh. Anak lagi ramai. Duit menjenuh dalam keadaan tadi, tapi tak kaya. Hah, tak kaya. Bukan nak jadi, nak cari kekayaan bukan ini bidang dia. Bukan ini cara dia. Dalam keadaan tadi dia muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama dia terfikir, oh, dia dapat duit darat. Noh, kita tak tahu pendapatan dia kau mana. Kalau macam ketuan-tuan kita sendiri macam saya dok ngajar di sekolah, kau Kita tahu gaji bulan-bulan. Yang ni tak ada gaji apa tak ada. May mana? dia boleh hidup macam lain juga? Ayah ni tak tahu jawab tuan-tuan Ejen -tuan, oh. 016 pun tak boleh siasat ni Kalau ikut keadaannya ni bukan kerja urusan kita tak tahu No, tak sadur sesadlah dalam keadaan tadi. Ini dia maknanya apa? Berkat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjadi orang yang mengajak kalau kata mengajak biasa pun Allah Taala jamin rezeki dia cikgu contohnya pun berkat. Tambah kalau sekiranya dalam keadaan tadi yang menyampaikan ayat-ayat Allah, memimbing manusia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagilah tuan-tuan, no, itu persoalan dia. Jadi bila dah kita yakin tentang tu nak takut apa habahlah ya, benda betul, -betul. noh orang tak panggil pun sudah noh kadang-kadang duk takut lagi orang tak panggil payah pula hak ni lebat sikit ni noh noh lebat sikit ni tanah ni hak dia orang tak panggil payah korang sampul siapa nak bayar perdana aku ni siapa nak bayar upgrade labina aku ni dalam keadaan tadi no siapa nak bayar ha ah, dia fikir yang duduk dalam mat mata lama-lama habis no itu persoalan dia dalam keadaan tadi ertinya tersembunyi ilmu daripada disampaikan tersembunyi kebenaran daripada disampaikan dia muka bumi Allah Subhanahu tak panggil pun sudah hai tuan-tuan No, pasal rezeki Allah cukup banyak di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena pegang lagu tulah untuk mendapat panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lah ni cabaran korang. Pasti menang tuan, -tuan. bila Pulau Pinang pun cabaran korang. Kedah tak tahulah dia nak mengajar banyak Pulau Pinang pun koranglah. Pasal lah ni banyak tempat boleh masuk banyak lah Masjid-masjid pun masjid boleh masuk. Tak kacau banyak dah. Tak macam kita yang lapih muala dulu ni. Lapih mula dulu cabaran banyak. Tak tahu nak bawa. Tapi mengajak naik motor. Mereka gunting yang kita kata. Gunting lagu mana? Wallahu'alam. Tapi yang tahunya mereka tak gunting bagi habis. Dia gunting sikit. Lepas dia tahu kita balik ke bukit lengkok. Gunting tu rim rim motor. Haa? Ha? dia tahu kita duduk balik ke bukit lengkok biar terpelakot kat bukit lengkok tu jadi apa-apa senang tak payah main dah dalam keadaan tadi tu no? Allah taala pertahankan dan jaga kita mujuk sampai di rumah baru terpelakot tayar motor, keluar sebiji tayar motor dalam keadaan tadi ni pengalaman Nah, no? itu persoalan dia. Cabaran dulu ni dalam keadaan tadi untuk memperkatakan kebenaran dia dah muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah korang dah tuan-tuan, no. Ah ha, itu persoalan dia. Kalau dulu tak tahu nak habaq, tu pun kena habaq kena kan boleh duk buat sembunyi. No. Ah ha, tapi jangan silap faham pula. Kadang-kadang ada juga jenis yang silap faham. Ada satu tempat tu dia macam masjid tu kubu kepada perjuang Islam. No, tak apalah. Dalam keadaan tadi kita pi hayun lagu mana pun tak apa. Dia mai habaq dia kata, "Ustaz, malam ni hayun sungguh-sungguh. Harya betul-betul biar depa kena tersandak dua tiga liang lagu tu." Ha, itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Tak apa tak boleh, tu tau masjid tu baru boleh pegang baru boleh masuk karat ni tak tahu nak bak dalam keadaan tadi no? ha, itu persoalan dia dia berapa ada seorang yang semangat main dulu tu ha, ustaz malam ni haria semua-segur buh dua tiga liang tambah malam ni karat lagi banyak ni kubu karat ustaz buh-buh betul-betul dalam keadaan tadi kita tak ikut dia kita tak ikut pesanan dia pasal apa kita nak bagi panjang dakwah kita tahu tempat ni kubu dalam keadaan tadi kalau duk buat, duk pergi hantam sungguh-sungguh tuan-tuan jangan kata, kita tentu orang habang dah ustaz tuak-sahamai dah, tu tak apalah kita tu ha'uduk mengajak dah, pun orang kata tuak-saham duk buat langsung, lepas main mengajak, main duk hantam orang, bukan duk bukan duk mengajak, mana betul eh ha, itu persoalan dia, lama-lama habis langsung, sakit khana kita habis semua majlis ilmu dalam keadaan tadi, ada juga jenis-jenis yang -jenis -jenis besar ustaz, haria sungguh-sungguh ustaz kita tahu dia pun tak ada awal itu ha, yang, yang jadi masalah, dia pun tak ada awal suruh haria semua semua dan kita tahu sangat jenis lagu ni kita haria haria haria, tak dia pun gari dia gari kita ha, padan muka, siapa suruh teras sangat ha, dia pula kata lebih betul kat kita Tentu, -tentu, katanya, patutnya dah dia suruh no, dia lah kena bertahan, payahlah itu persoalannya tak jumpa lagi lah anak murid sama tok guru, tok guru jadi apa anak murid mengkit sama bertahan tak dah Ayah lah nak ada, ada pun Ibrahim Libya sungguh. No, itu persoalan dia. Lain tak ada. No? Masa mula-mula ni, jangan bimbang ustaz. Saya tumang ustaz. Kalau ikut kok no tahu-tahu tau mai heboh. Masa duduk heboh. Masa tu kan ada satu masa heboh. Ustaz-ustaz semua nak kena tangkap. Tambah hadrah sikit. Tapi mengajak satu tempat. Tengok-tengok kawan ni mengajak. Saat dia tengok kanan, saat dia tengok kiri. Saat dia tengok kanan, saat tengok kiri. No? Tak apa? Siapa? pasal siapa? Jadi, logo tu. Selalunya, kitab duduk depan ni, kitab. ada tumpu semua. Tapi, hari tu pasal apa duduk ni? No? Kita tak tahulah. Kita pun tak tanya habang lah. Duk esok, kawan-kawan dia habang. Dia habang apa Ustaz? Nak tahu ni nak bangkan Ustaz yang syuruh. Dia kata, tak. Bukan pasal apa. Yang aku cangak mata tu senang. Kalau Ustaz kena cukup, aku boleh lari dulu. Ah ha, boleh pi habang lagu tu tuan-tuan payah nak percaya lah ha? ha. itu persoalan tambah hak domain 2 besar nak harya sungguh-sungguh ustaz. Pemohon Haji ya, ni macam ni No itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Tu kadang-kadang kena faham sama dakwah. No itu persoalan dia. Tapi, bukan makna kena duk lagu tu saja. Dia kena ada peningkatan. Ha, ha kita contohnya urut urut urut urut. Lepas tu kena naik apalah, urut-urut lukuh sikit. Urut-urut lukuh sikit. Urut-urut lukuh sikit. No? Lepas tu, urut-urut lukuh banyak sikit. Urut-urut lukuh banyak sikit. Lepas tu, urut-urut, buh, nampak. Tuan-tuan, no? Haa, itu persoalan dia. Sampai satu poin harya haria. Betul, eh? No? Macam dah main sampai lima tahun mengaji takkan nak duduk satu lagu tu juga. Macam dajah satu, naik dajah dua pun. Sulebus dajah satu. Nah, tajah tiga pun silibus tajah satu. Sekolah tu katuk awal tuan-tuan dalam keadaan siapa nak Nabi mengajir? Tentu dia ada peningkatan, ada periksa ada sebagainya dalam keadaan tadi. Sampai satu peringkat, kemuncak lah. Ha, barulah haria sungguh-sungguh. Jawab dia apa dia? Kemuncaknya bila sampai satu peringkat. Haa, jawab dia. Bila habis mengajak ayah saya lagi. Tok siok meurut belakang. Lah ustaz? saya ni ada guna mandat yang diberi kepada saya ustaz tak sah duk mai dah sampai bila-bila tok siak tuan-tuan bukan pengerusi masjid tok siak boleh urus belakang kita habis benda No? Telah ya no? pengerusi tak kata apa tapi tok siak baru tahu rupanya tok siak tu ketua cawangan tuan-tuan. Dalam keadaan tadi patut dia orang Melaka kita boleh-boleh ada kuasa sampai pangkat tu. No? Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Yang ha? tu yang payah cerita dulu Pulau Pinang tuan-tuan tapi kena habaqlah. Nampak macam mana? Atur dulu nak masuk masjid Pulau Pinang ni kena habaq dia masuk masjid minta maaf tok nenek cucu nak lalu. Ha lagu sampai pangkat dia tuan-tuan. No, Bila ni, Alhamdulillah Tok Nenek tu pun pergi mana minta tahu dah ha, Alhamdulillah Boleh masuk dalam keadaan tadi No, ha, Itu persoalan dia Dalam keadaan tadi Mujuklah tak gaduh nak takut dah Manfaat dan sebagainya Itu ha, yang jumpa Hak yang mudrah Hak yang mudrah Hak yang mudrah Hak yang mudrah Lepas tu dia menghabang kita pula ah, Apa ustaz cerwek lah, Kita bukak kita pula cerwek tuan-tuan Dalam keadaan tadi Kita dah dulu lah Lepas tu lah juga Lepas Perjuangan tak lari. Yang ni baru nampak muka eh. ni. No? Itu persoalan dia. Tapi nak buat zaman mana jenis manusia lah betul. Tak payah kita pun tak salah. Tak apa lah. nak buat macam ni. Aku mengajak bukan nak dapat sanjungan. Aku mengajar bukan nak dapat apa nama Iaitulah pujian Tak puji pun sudah ha? Sebab kita sampaikan Ha Allah wa Subhanahu wa ta'ala Itu bersoalan dalam keadaan tadi Tak ada paham Tak ada paham Paham macam mana no? Kalau ikut keadaan Itu perkara yang dijanjikan oleh Oleh Nabi Sunnah Nabi Alaihi Wasallam Sunnah Sahabat Sunnah mereka maka yang berjuang di jalan Allah wa Subhanahu wa ta'ala Tapi kecik-cik ada juga Bukan kan tak ada, pasal apa? Oh, weh, no? Dulu ni, haa, no? Main lah ni, ustaz macam mm, rohik, tak syuak Uzzan. No? Sampai satu pangkat Adam main kat Zaya pula, dia kata, tak syuak menghaji kat ustaz, tak ada? Pasal apa? Lawak tak ada. La ilaha illallah. Lah tak saya mengaji kat aku, tapi menghaji kat apik, senario. Haa, senang, faham. Lawak dah bermula, sampai habis. Dalam keadaan tadi, no? Nak nak lawak pada nah kan no? itu persoalan dia dalam keadaan tadi dia muka bumi Allah Subhanahu wa taala siapa bagi manfaat kepada manusia Allah manusia ni hanya jadi alat maksudnya apabila ia bertembung kepentingan manusia dengan kepentingan Allah maknanya apa kena utama Allah Walaupun matba'ah tu kita kata ih eh, sampai hilang daripada aku. Tak hilang ha, insya-Allah ha? Ha? itu persoalan dia dalam keadaan tadi macam cerita tok siak dah zaklah. Dia ingat kita megah sangat daripada contohnya dia kata tok sah mai dah. No. Oh habislah dia pun ingat apa lepas ni ustaz ni jawab dia bawa ke kurung pi dah dah pergi jalan. Dah tak ada pendapatan. Itu persoalan dia. Sampah kata tak ada. Sepuluh masjid pula panggil tuan-tuan dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia. Hak panggil pula, karang hijau pula. Allah, lagi syuaklah tak gaduh dah. Noh, kita boleh hayun sungguh-sungguh dah dalam keadaan tadi. Dia muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia. Satu lagi mudarat. Mudarat siapa bagi? Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Baik itu kalau manusia nak bagi mudarat banyak mana pun kepada kita maknanya kalau Tuhan tak izin tak jadi. Habis yang jadi itu pasal apa? Tuhan izin. Nah. Satu nah, kena faham ni. Eh? Macam kita berjuanglah. Eh? Memang kita ni akan hadapi cabaran setiap masa. Sebagai pejuang Islam ni eh? akan hadapi cabaran setiap masa tuan, tuan Contoh orang nak buat tak ketahuan kan ke kita. Memang boleh orang nak buat. Musuh Islam boleh buat. Tadi kalau dia buat jadi dah. Jadi kalau Tuhan kata jadi. Maknanya, Hal jadi tu, Jangan salahkan siapa. Maknanya, Mai daripada Tuhan. Kita kena muhasabah bagi banyak. Ada pasalnya. Eh? eh, aku baik sungguh-sungguh takkan Tuhan bagi jadi juga ni. Baik nak tingkatkan makam. Ha, tak kena faham. Tabi, baik sungguh kita ni? Tak ada baik. Eh, kita tanya kita baik dah Pak ngah, pak ngah baik. Tak ada tak baik. Semua baik belaka. Ha, tu dia pak ngah mengaku kita belagu tu. No, baik dah hang ni? Baik. Tiada ada yang baik. Semua tiada yang tidak baik. Semua baik-baik belaka. Ha, semua baik di habaq lagu tu. Tak ada tak baik. Tanya siapa belagu tu? No, itu persoalan dia. Kalau ikana kita, mana ada orang mengaku kekurangan diri tak ada, semua orang mumpul lebih itu persoalan dia dalam kanan tadi baik sangatlah ya, kita ni, Dah ada jahat ada jahat tak sedap orang banyak ha? itu persoalan ni. dosa tak sedap banyak, jadi bila tak sedap banyak orang buat jadi tu pada yang tu ialah kafara daripada Allah SWT no? orang nak buat apa buat kalau Tuhan kata jadi, jadi saya ingat lagi sampai sifat 20 dulu orang tua saya pelik sikit tu, ingat lagi kecil-kecil orang tua saya ni pelik sikit berbeza dengan 4 orang lain Contohnya mandi ban. Mandi ban pak orang lain, ha ah, dia mandi dengan puntung kayu api, tuan-tuan suruh balik, tak bagi mandi ban. Onto saya mandi. <tid> tak Teram salat. Besema, kan? ada kelebihan boleh belajar agama dalam keadaan tadi. Noh. Lepas tu satgi hitam panas apa semua, hitam belah tu dalam keadaan tadi. Hitam itu menawar Nabi tadi dalam keadaan tadi. Noh, itu soalan tak marah. Ha ah, tapi pantang sungguh satu benda. dia? Yang dia pantang sangat tak sembarang. Haa, lambat semayang. Haa, siap. Satu. Saya ingat lagi dulu ni. Haa? Kalau, kalau kalau tak semayang, siap. Dapat tali pinggang enam puluhan. Faham kan? Nampuluhan dulu tali pinggang ni lagu mana? No? Kasut pun faham. Tunggit tinggi dalam keadaan dia panggil. Seluang apa? Seluang bell bottom. Dua ada taruh lagi. Tuan-tuan duduk taruh lagi tu dulu ni. Kalau itu, faham lah. Tak ada lah. Ni cerita saya sekecik duduk taruh lagi. Bu, hati rumah. Seluang apa nama? Seluang kaki besar ni? Seluang bell bottom. Lepas tu, kasut tumit tumi tinggi. Kasut, kasut t -t tapak tinggi tu. Masang tu. Main. Satu lagi, tali pinggang. Tebal juga ni. Haa, siap. Tu, tak semayang, lambat semayang, tali pinggang itulah, satu Satu. Lepas tu, Quran. Haa, siap. Ha? Dia tak bagi baca ke orang lain. Tapi lama-lama kita lari juga, biar baca kat tu. Pasal apa? Boleh hentuk. Haa, itu persoalan dia. Ngaji kat pa, dia baca sekali, mau boleh lah tak boleh, siap, tali pinggang, enam puluhan ah, tu dia mana boleh ada tu orang mengaji, lebut tu, tu, tu, no ngaji ngaji boleh, mengaji, ngaji boleh boleh, tak ada eh no? itu persoalan, tapi main dengan pak saya, punya baik saya ni, kenal lebut tu kenapa boleh tu, tak boleh siap, dia bagi, ha, jawab dia kerap dapat tali pinggang tu ha? itu persoalan dia, pemohong, ha, siap dia tahu pemohong, siap tahu kita, lemik kita, satu lagi hapai sifat dua puluh dan ha, yang kata pelik saya orang tua saya ni tuan-tuan sifat 20 dia suruh hapai sungguh daripada kecil dulu ah ha? boleh dapat coklat bon-bon dua kupang ingat lagi waktu tu oh kira mahal tak kira lah tak boleh tali pinggang 60-an kerap dapat tali pinggang eh ha? sebut latin masa tu duk maki macam-macamlah duk sebut bukan maki nak kira Allah geram tu ni bebalung eh bebalung alai pun Allah nak apa fon dia orang lain pak dia tak suruh sampai siap 20 pun kita kena dalam keadaan tadi la mengaji baru tahu saya kalau boleh hari ni kalau boleh bagi hadiah yang begitu hebat nak pi sembahkan hadiah hebat kepada saya pasal eh? Kita nampak balik apa yang dia suruh habai. Antara satu yang kita cukup dia suruh habai singat sampai 20 salah satunya yang dok ingat lagi, cogan kata tauhid. Apa dia cogan kata tauhid tu? Dia ingat sampai kelak. La tataharaku syai'un illa biiznillah. Tidak bergerak sesuatu dan berlakunya sesuatu melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Noh, kita pejuang Islam, kedengaq ceramah, tahu orang cucuk tayar kereta tak leh balik. Ha no oh kita pun marah sebabkan apalah ni no dengar-dengar cerita belah buat kerja lagu tu kuat karat ha kuat karat pula buat lagi geramlah apa depa ni no itu persoalan dia dalam keadaan tadi no ha baik betul tapi kalau Tuhan tak izin untuk jadi cucuk tayar motor jadi tak jadi tak siapa Tuhan izin pasal apa macam cerita tu, zat kalau baik Tuhan nak tinggikan maqam nak pergi naik makam Kalau ada benda jahat, kafar. Oh. Ha, itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Untuk mendapat panduan daripada Allah. Dan baru ni bersembang dengan seorang. Bang, buat sihir. Ha? Macam santau. Dia dok pergi berobat, mata tuan-tuan. Mata santau. Santau apa dia? Kita santau angin. Haa? Ah, dan dia pun pergi berubat tu adalah dia kata tok boma yang dia boleh percaya habaq kata ni memang ada orang buat dekat dia musuh dia dan sebagainya dalam keadaan tadi yang tak redha dia buat benda baik dan sebagainya dalam keadaan tadi tapi saya muskil ustaz tu no? no saya muskil ustaz saya ni buat benda baik sembahyang jemaah tak tinggal Berjuang di jalan Allah. Hak kawan tadi ni. Tak terpakailah. Hak buat kat saya tadi ni. Dalam keadaan tadi. No. Tapi pasal apa jadi? Ha itu persoalannya. Nah abang kata apa? Tuhan bagi jadi. Bukan dia buat tu jadi. Tuhan bagi jadi. Sebab kalau Tuhan tak izin. Tak jadi. Tak jadi. No. Habis dia tengok satu persoalan. Orang baik tu kenakah? La ilaha illallah. Sakit. Kalau kita baik tak sakit sakitkah? Ay mana boleh tak sakit? Baik tak sakit? Nabi Ayub sakit teruk bukan No? Kalau nak kira dah dia baik. Orang yang paling baik diakui oleh Allah. Diakui oleh setan pun kata dia baik. Tak tahu? Sakit tak? Sakit teruk bukan baik? Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Syihir. Orang baik kena syihir tak? Jangan kata orang baik kena syihir. Nabi SAW pun di disyihir. Nah, ha? itu persoalannya kalau nabi disihir kita ni siapa? Cuba fikir sikit. Nabi pun disihir kita ni siapa? Eh, adakah cerita nabi disihir? Ah, ha, buka iaitu asbabun nuzul surah muawwadzatain. Apa ha, dia surah muawwadzatain? Qul a'udzu nas, qul a'udzu birabbil Tengok asbabun nuzul dia. Ya. Sebab apa turun ayat tadi? Asbabun nuzul sebab-sebab turun ayat kan no? kalau hadis dia panggil ashab asbabul wurud pasal apa berlakunya hadis dia ada asbab ha no? begitu juga al-Quran dia ada asbab turun dia Tu dua surah ni pasal apa cerita dia tentang satu hari Nabi saw disihir oleh seorang manusia yang bernama Labid bin Aksam al Yahudi. Ha, dia ni tuhan bagi kepandaian, kat dia pandai buat sihir. Dia ambil pelepah kurma, dia balut balut dengan benang, balut balut balut balut balut dia muheh, muheh muheh di situ. Kemudian dia tuk dalam satu telaga. Ha? dia tudung telaga tu siapa pun tak tahu tuan-tuan. Maka waktu itu dia tujukan sihir dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patutnya Nabi ni kekasih Tuhan tak boleh kena sihir ha. Ha itu persoalan dia. Nahab kata ba kita pun mengaji apa dia sifat harus bagi rasul? Sifat harus bagi rasul 'aradhul bashariyah. Berperangai dengan perangai manusia. Jadi kena sihir tu perangai manusia. Nabi pun kena. Ha Ha, itu persoalan dia. Tapi, tak mengurangkan martabat kenabian. Maksudnya, taklah teruk melanui apa semua ni. Cuma Nabi dia jadi tak tenang dalam hidup dia. Dia berasa hari itu tak tenteram. Ha, itu persoalan dia. Berasa satu macam. Nak abang tak tahu. Haa, itu maknanya dalam keadaan tadi. Haa, kemudian bila Nabi duduk tidur, maka datang dua orang malaikat, Allah Ta'ala utus, seorang duduk di kepala, seorang duduk di dekat dengan bawah daripada, dekat dengan paha Nabi SAW. Haa, Nabi ini berasa macam dalam suasana orang kata apa, dengar, dengar tak dengar, maknanya dalam suasana macam dengar daripada duduk sembang, dengar tak betul. Haa, kawan ni kata, ni siapa dia? Kawan ni kata pula... Kawan seorang lagi pulang alaikat... Yang ni ialah Rasulullah. Pada apa dia ni nampak satu macam ni? Dia disihir. Siapa sihir dia? Labid bin Aqsam al-Yahudi. Ha, dia cerita habis lah. Dia berduk sembang tu. Memberi maklumat informasi kepada Nabi SAW. Dia buat lagu mana? Dia buat dalam simpulan benang. Tauk dalam satu telaga. Telaga tu di mana? Ha, nabi. Semua maklumat dapat kepada Nabi SAW. Dua isu... Nabi suruh saya dinalipi ambil simpulan benang dalam dalam telaga yang disebutkan tadi rongkai buang dalam keadaan tadi bebaslah nabi daripada di syihir. maknanya ayat ni nabi kata sebagai seorang pejuang islam yang jadi sunnah dia cabaran memang akan terima. Perjuangan dia bukan hampak satu satu orang kata apa kapit merah kepada kita. Ha, jadi sunnah daripada Nabi, sunnah sahabat, sunnah sampai ke bawah ini. Ujian tetap kita akan terima di atas bumi Allah SWT. Tak kira ujian yang macam mana pun. Tapi Tuhan sayanglah. Tuhan tengok juga, na, no? tengok lagu mana, tengok keadaan kita bersedia atau tidak untuk menerima ujian yang dahsyat-dahsyat. Rasul -dahsyat. itu disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ashadanas albalaya alambiyah, summa ulama, summa salihun, summa alamsal falamsal awak makan. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat diuji oleh Allah ialah Nabi Nabi dan Rasul. Kemudiannya ulama, kemudiannya orang yang baik-baik, kemudiannya contoh demi contoh. Al-amsal, al-amsal Kalau kita buka kitab, apa nama siraj, tulibin karya syahdalan al-kadiri, dia tafsirkan man al-amsal, al-amsal tu ialah al-ashraf, al-ashraf. Maknanya ikut kemuliaan seseorang di sisi Allah. Kalau lagi mulia, lagi tinggi ujiannya. Ah, ha? korang mulia, korang tinggi ujiannya dalam keadaan tadi, noh. Hanya kita sungguhlah. Kalau tengok ujian, minta oba banyak. No, Bila tak apa banyak kalau nak banding dengan buat-buat lain tuan-tuan Pasal apa tuan-tuan? Pasal tengok kita sudah lah no? Keimanan kita, ketahanan kita Payahlah tuan-tuan no? Kadang-kadang kalau pejuang-pejuang Contohnya kalau di Mesir Yang boleh runtuhkan apa nama diktator yang begitu lama Dia guna apa? SMS ya Boleh himpun orang pi medan tahrir Kita buk SMS juga Sampai ada 20 orang No, nak bagi dapat juta-juta oleh perempuan aku tu tak ada pasal ya? ha, itu persoalan dia dalam keadaan tadi maksudnya apa? fikir panjang hak mereka duduk biasa tak fikir panjang sangat maksudnya kalau kita pergi masyid saya pernah pergi tuan. tengok hidup mereka ni kira hidup mereka sehari-sehari yang -sehari. nah, kaya-kaya lah tapi tak ada orang pun kaya apa lah pun majoritinya dalam pekan khairah tu lah. maknanya dalam keadaan tadi hidup takat boleh hidup lah jawab dia. Nah, untuk makan sehari-hari dalam keadaan tadi Zaraupah nah, boleh makan pun Rumah kalau kita tengok Allah dalam keadaan tadi kita senang banyaklah Itu persoalan dia Jadi dia tak fikir banyak Bila tak fikir banyak SMS dia boleh turun Kita tak boleh Gaya nak turun fikir nah, Saat lagi kepala merah May payah cerita No? Atakat semua ayam tak apa. Dengar aku aku datang tangkap aku oh, lalu longkap 3 hari. Habis tak kerja 3 hari nak makan nego mana? Ha nah, tu dia. Masuk balik hak manfaat tadi siapa boleh bagi manfaat? Allah Subhanahu Wa Taala. No? Cuba tu fikir balik satgi jadi apa-apa kat aku, lun rumah tak habis lagi. No? Lun kereta tak habis lagi. No lepas tu, macam-macam itu persoalan dia dalam keadaan tadi jadi Tuhan pun sayang kat kita tu saya pernah cerita kat tuan-tuan berasal Terus ada seorang dia main kat kita, dia kata ustaz, apa lah ustaz ni no? ulama ulama kita ni pun pejuang islam kita pun takti lah ni jahat sangat-sangat pok-pok tu lah kalau boleh persiapa, awak persiapa no? awak lah, mereka tak mau buat istihad, suruh perang lah ni Ha kita peranglah ustaz ni tu saja duk biarlah buat-buat ni no kira orang kata apa duk pilah raya, raya apa perang tu bolehlah senang itu persoalan dia dalam keadaan tadi oh semangat nak perang no? ha semangat ni ustaz dok saja duk biar kira kalau kata kini dia kata perang lima minit lepas tu saya sampai tu dia punya hebat tak hebatnya dalam keadaan tadi no? tak apa satu hari Tuhan nak tunjuk kat kita tuan-tuan Tuhan Tuan -tuan nak tunjuk kita gambarnya kot no? cerita bab semeles ayah No, Lepas tu dalam keadaan tadi ada orang Macam proses Melayu saya lupa dah Cerita-cerita lama dah tuan-tuan no? Itu persoalan dia, orang suruh dia Melayu yang dia kata tak boleh Bahasa aku takut dah apa? La ilaha illallah Perang nak kena cantai Kepala orang, kepala yang pun tak perang ni cantai, nak cantai Kepala orang ke mana? Ha, tu mana Dia baru nampak Baru nampak, maknanya tak boleh perang Lagi kita ni walaupun semangat berkobar kobar pun tak boleh pergi Nah, no? kadang-kadang suruh usrah pun tak mai, nabi perang mana alam keadaan tadi. Suruh mesyuarat pun tak mai, nabi perang mana. Tambah musim pemilihan balak ni musim pilihan Kalau kok enggak ada hanya tinggal kalau dulu mai musim tak pemilihan kita kata ahli 100 lebih yang mai 80 orang. Tetap musim pemilihan mai 40 orang. Basi apa? Tak boleh, sebab dia orang, orang pilih aku payah cerita. Ha, sebab dia la ilaha illallah. Pilih pun kena dah takut dah. Esok nak perang, lagu mana orang pilih jadi panglima tentera nak perang guna. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi tu. You know? ah. lama tak puas saya pi ustaz. Dia pun pi, yang pesyen barulah isyak tu. Pi, bila pi, maknanya pengerusi pun habaqlah kita nak lantik ketua cawangan. Ha, huh? nak tolong-tolong cadang siapa-siapa. Dia cadang awal lagi kita lantik Pangh Harun. Ha, tu dia. Kita lantik Pangh Harun. Dia cadang awal lagi tuan-tuan. Bila tanya apa siapa? Oi, hang tu ngurusi buka kok hang terus tak ada siapa terus mangkit ke kita Pangh Harun. Satgi orang bubuh aku. Dapat nanti Pangh Harun. Oh, dia cadang Pangh Harun takut dia tak dilantik. Bukan pasal dia tengok kredibiliti yang ada pada Pangh Harun. Itu persoalan. Ni silam kita. Itu persoalan dalam keadaan tadi. no Tak bana? Ya, tak tak ba okey cadangan hadud siapa sokong, dia pun kuit kawan kak, kak sokong, sokong, kawan tu pun sokong lepas tu, ada cadangan lain dia kuitlah kawanlah kak, kak bagi cadangan kawan ni bagi cadangan ditutup ha nah, yang tu yang syah ada ada cadangan baru lah ni dulu tak pernah dengar lah ni ada. cadangan ditutup ada patient aku tu pula ah, no? itu persoalan dia dalam keadaan tadi noh ha lepas tu Main pula seorang ni Ha? ada sokongan, ada, dia lagi, sokong ha, pangah harun terlantik sebagai ketua cawangan ok, kita nak lantik timbalan ketua cawangan ada cadangan, dia lagi saya cadang pangah harun Hai, ikut pang ada sokongan, ada ada cadangan, cadangan ditutup ada sokongan, ada ha, pangah harun timbalan ketua no? lepas tu kita nak lantik setiausaha contoh lah, pada setiausaha tak dilantik contohnya, apa ada cadangan Pangharun juga. No? Ada sokongan, ada. Ada cadangan lain. Cadangan ditutup. Ada sokongan, ada. Ha oh, tetap ketua cawangan Pangharun. Timalah ketua cawangan Pangharun? Berkesetahu siapa? Pangharun. Benar hari Pangharun. Tetah cawangan mati. Pakat tu hempuk tadi ke bala Pangharun. Nah apa Pak Ngah Harun tu no, dalam keadaan tadi no, jawangan mati kana hang dalam keadaan tadi. Jangan hempuk pelabangan Harun, hempuk kempok kepala kita semua oleh ikut padahnya. Pasal apa? Kalau siapa pembi bebuh semua kat dia lagu keban. So, tu dah siapa? Mana ada kalau kata roboq kau kepala dipuh semua lagu tu kada ke keban. Tak boleh pi. Ha? tambah buat kerja jemaah, buat kerja jemaah ni maksudnya setiap jawatan ni maknanya untuk paraib seorang sikit berdasarkan kebolehan itu persoalan dia dalam keadaan tadi ni satu penyakit ni kita eh. ha? penyakit kita kadang-kadang berleku dalam keadaan tadi bahawa akan bubuh pada seorang sasa dia boleh semua bubuh ke dia ha, itu persoalan dia dalam keadaan tadi no? tak tahu kan kalau kalau saya belah-belah binalah begitu ah. Kita hak yang tu, kita buhak yang tu, kita buhak yang tu, kita buhak yang, yang tu. Lambat tunjuk muka je. Ya? Kita buhak yang tu. No. Itu persoalan dia. Tambah kalau hak jenis bab-bab keulamaakan, jenis ulama-ulama ni orang nak nampak kita. Macam apa? Kita nak pergi mesyuarat, ustaz lain tapi. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Boh kita, boh kita, boh kita, boh kita, kita, kita. Nak, nak kok berkebahan tuan-tuan. No, dah sedar siapa lah kalau boh semua kat kita. Berakhirlah suara sikit. Tengok kebolehan cikgu-cik, cik. kawan ni boleh, kok ni, haa, buat sahabat sikit, ringan, haa, tak ada masalah, haa. itu bersoalan dia, haa, aku apa pun tak boleh, duit pun hati pegang, tak boleh, nari tak boleh dah. Buat kerja tak boleh, setiap usaha tak boleh dah. No, cakap pun tak boleh, haa, ketua pun tak boleh, haa, kalau kok ada, haa, ada lah, ada dia boleh, ada, ada, ada. Eh, tak ada, eh, aku tak boleh apa, apa pun tak boleh no aku ni kira makan boleh ha, itu persoalan dia dalam keadaan tadi no alin tak boleh apa ada boleh tengok-tengok rupanya ada sungguh apa dia dia pandai bancuh kopi walaupun kopi itu biasa ya tuan, tuan kalau kita orang alin bancuh kopi hang tu hadiah hang tu juga tak ada masalah apa kotlah kalau bancuh kopi hang tu rasa kopi Bahkan, hang hebat tak apa juga dah hang tu juga tapi spesial dia bantu. Haa tak tahu nak bak lagu mana? Tak tahu ni seni dia tuan-tuan. No? Haa dia ada jawatan kat dia. Haa benda Lantik ketua jawatan kuasa kopi. Haa bagi kat dia dalam keadaan tadi. Penting tu penting. Kopi penting. Nak mesyuarat sampai ke 2, ke 3. Kopi penting tu. Kalau ikut paindahnya dalam keadaan tadi. Bagi ada kerja juga. Jangan menganggur. Tidak ada penganggur dalam jamaah. Dia, dia muka bumi Allah SWT. Itu ha, kena faham tuan-tuan. Itu -tuan. Tuhan bagi ujian pun. Tuhan faham kedudukan kita. Ha? Tu yang ulama' berisytihad pun. Ulama' faham kedudukan kita. Apa ha? saya? Bersedia lagi kita ni. Payahlah. Mengaji pun. Tengok-tengok. Tiga bulan dah tak main tetap kita pun dah dua orang kawan tu duk main mengaji duk depan kita selalu. Kitab pun memang dia duk tadah kitab ni lama dah dengan kita. tu Tertiga bulan tak nampak muka. Mana nak berasa teringat Kalau orang lain yang dia jenis kerja shift tu tak apalah. Bukan kerja shift. Kerja tu shift. Dia tak kerja apa tuan-tuan. Dia duk niaga gitu ya dalam kedai tadi tapi mengaji dia buat kerja shift. Ha? bulan ni aku ha? bulan depan hang ha? bukan bukan gilih aku no? bulan, bulan baru gilih hang dalam keadaan tadi ada juga pasien tu no? itu persoalan dia ada kerja tak apa tak ada kerja apa? itu persoalan dia no? yang ni dia dok main dok sungguh-sungguh dok depan kita kata -kata, kita pun Allah nak buat jaman apilah ziarah oh ustaz main ke Allah baguslah ustaz rasa bersaati saya ustaz main ni tak kalau saya apa terinu kat parah tiga bulan tak nampak muka Ha? itu persoalan Allah tak upaya ustaz. Pi pekan Palabatai jauh sikit balik mai, tak sedap ekzos tu panas. Noh, lepas tu parking-parking motor cok debu betih kering. Allah. Kena kena tu ustaz tak tahu nak abak. Tu yang berasa sakit sampai sel -sel -sel. Itu sampai kelah tak selesai Tu yang tak pi mengaji kat ustaz lama. No tak apa Kita pun balik. Balik-balik, orang cerita kat kita. No? Hmm. Tak tahu ustaz dia nak ambil tu, ustaz apa, tahu lah. Tapi, memang tak pergi mengaji. Tiga bulan tu ialah. Pasal dia kata barang. Tapi, yang ke kedai kopi, tiap-tiap pagi dia pergi. Ha? Itu yang kan? Itu persoalan tu. No? Tak apa Kita pun percaya lah. Nampak no, macam mana. Sakit, sungguh. -oh. kena exhaust. Bukan dia senang. Tu tak kena pergi tu. No? Kena hmm. pi lagi. Tak tahu nak abang lah. No? Ha? Itu persoalan tu baru kena exhaust. Tak boleh mengaji dah. No, itu persoalan dia. Ya? Ujian usah lagi tak tahu ah. Ha? Ha? Tak tahulah ujian yang lagu mana Tuhan nak bagi kat kita, tuan-tuan. Hayami ma'rifatullah. Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga makrifah lagi tuan-tuan to be continue. Ha kita sambung tiga lagi itu dalam kuliah kita yang akan datang. Ada buat bersiri ni kebetulan 31 tiap-tiap 31 kita bertemu insya-Allah kita sambung pula makrifah yang kedua dalam dalam kuliah kita yang akan datang. Tapi peringat saya lah saya pun jenis terlupa. Satgi memang cerita tajuk lain. Ha peringat balik ustaz kena cerita balik makrifah yang kedua, makrifah yang ketiga dan makrifah makrifah yang kedua, ketiga dan keempat. Ha insya-Allah ha barulah sama-sama kita dapat di akbar untuk mendapat panduan dan juga mendapat inayah daripada daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah di pihak saya. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Sebelum tu kau ada soalan ke apa? Ada? Tak ada noh. Tak ada Alhamdulillah Tu kira faham sungguh-sungguh lah tu Dalam keadaan tadi di atas bumi Allah SWT Untuk itu marilah sama-sama kita tunda pertemuan kita ini pada waktu yang lain Dengan kita hadiahkan Fatihah kepada mereka-mereka telah mendalui kita Al-Fatiha Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'abulu Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Lazina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdubi Alayhim walad اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وفيه نعمه و انك كفؤ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا تاويل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على Rabbana atina biddunya hasanah, wafil akhirat hasanah, waqina azab النار. Allahumma jaga jama'na haza jama' marhumah, w'tfarqana min baghith tfarqan maqsuma. Allahumma tahir qulubana min nifah, wa'amalana min riya', wa'alsinatana min al-kadib, wa'aqunana min al-qiyah, wa'amwalana riba وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه